Ba, iruna bar, irungo bertsoarene bilgunea kantolaturik, bigarren urtez, ba, irungo kabigorri edo Bidasoaldeko aldeko kabigorri ateneoan, bertsoaren eh, ba, gaualdia eskaintzen eh, du, eta zentzu horretan, bueno, ba, ikasturte honi dagokionez kionez, edo denboraldi honi dago urriaren iruan eh, abiatuko da, bien. urriaren bihan <laughs> abiatuko da, ostegunarekin hori bain, eh? Onetaz hitz egiteko, gurean daukagu, egoitz zelaia. Kaixo, egoitz? <risa> Kaixo, parkatu <opa>, salda atzagatik. Ez, <risa> ez, ez, baina, bueno, urriaren e, biada, ostegunarekin, ostegunetan e, izan oi da. E? Mm Hala -hmm, da. Bueno, aurteko den boraldia ipatu aurretik, ikusten dugu baitare berrikuntza batzuk izanen direla, e, pixka eta aurreko urtekoaren valorazio e, txiki bat egingo dugu. E, esan berra dugu, ba, no, ba formula, eh proposatu zenutela, eh egia da hor hutsune bat bazagola gure eskualde untan, eta bueno, kasu bai Irunen. Uh -huh. eta bueno, ba pixka bat e, esan dezakegu edo esan dezakegu, ba ongi ongi atera dela ez da? Bai, oso ongi atera da. Espero genuena bezaino ongi edo espero genuena baino no beki. Ehm, Ez bakarrik iruneno eskualdean bazen utxune hori, eta ena izari entzuleari buruz. Baizik eta bersotan dabilen edo berso inguruan dabilen jendean hitz bada, eta gero beraiek ateratzeko edo kantatzeko jendaurrean eta aukera gutxi izaten dute. Eta aieria aukera ematea zen helburua eta iaz lortu genuen e, hilabetero irunabarreko kide bat bazen holtza gainean bi gehienetan, no? bai gai hartzaile eta bai bersolario bezala eta urten ere horri utziko diogu bi hoieri eta erranduzun berrikuntzena ere bai bari bak gausa bat da eh? e, batez ere bertsoiarrien ideia etorri zaigu bertsoiarriak garai batean ezakupidea ezakupidedo ezakupi esa historia E, historia ezagutzak pasa guten gauzak dira, bai? E, lehen bertxopaperak erabiltzen ziren, gauza ipagarria gertatzen zirenean, ba, labur pelmat egiten zen eta horrela zabaltzen zen, lehen goa ba, ezagite gunkariak ziren edo. Eta historia zaigu hortatik guri. Eta guk erabaki dugu, ba, bueno, hilabetean beineko ostegun horretan, Ba, Piskagat aurreko hilabeteko laurpen bat edo <laughs> egitea, edo bueno, bakoitzak ikusiko du zer nahi duen, agian badu zerbait berezgia erra nahi duena, eta behori ba, berso ba, eskolan dabiltzen ume zein eldu, e, partartuko du hortan, eta beste aukera bat edo ematen zaie, ba, hortan e, ba, ba, batean adibidez, baterako ba, pausoa ematen ez duten eri, edo mm horrelase. -hmm. Bueno, e, esan aipatu it gaztetxoak, aurrak boratuko dugu Irunabarribaitare, Barrebetare bueno, e, ikastaro eskaintza hori zabaltzen e, duela. Eh e, bueno, badago aurreta gastetxoen eh talde bat, eh proposatzen da 16 urte e, arte, beraie Kastelneetan eh bueno, ba, e, biltzen dira Irungo Ekate e, elkartean. E, piskat nola ikusten dozu, arrobia? <laughs> arrobia hongi doa. <laughs> La, e, lan eskerga, eskerga egiten da, bai. Irunarra gira entolatzen du urteguka erain justuki irungo berzo eskolen topaketa, eta bueno, hor e, ikusten da, jendean itz badela lanean eta ikusten da badatozela, zela eta eta gogoz, ea eusten aldiogun kabigorriri egin mm etortzen diren haiek aukera auukan esaten ez, horur parte hartzeko ere bai ikusiko dugu behinzaat paperetan parte hartuko dute berso eskola hortakoek eta bo, onartzen badude ez zaile komentatu edik es esperogu baiz e, Aitor errazkin irakasleak behinzat bai erran eta eta bueno, liurtuko ditumeak edo seduzituko ditu hortarako ere. Samarrodo, bueno, ba, bai Irunabarreko kide kidezgain, gain, bueno, ba, lortu eindo duzuela, ba, izena eh, modu batean esategatik. Hmm. Bueno, mainan ezagunagoak diren bersolariak baitarek abigorrera eh bueno, garturatzea, hmm. Bai, gure inguru gertuko inguruko bersolariak tortzen dira azkenean, eh. Eh, bersoskolan ibiltzen garenean txapelketak prestatzeko adibidez batzuk utako batzuk, hor ba, e, inguru hortan dabiltzan e, jendeak ba, oso gertukoak ditugu lesakara jotzen duten berdin, e, ez dakit, oso harreman sare naturala dugu eta nolabait ere birizpida daude horre. Eh? Bata da eskualdekoa izatea, nolabait edo eskualde urbilekoa behintzat, eta beste da, pues, agian kapritxoren bad balin badu gutako bakoitzak ez, barran ba, pentsatu, joe, banin nahi nuke kantatu ezagitzen ekin. Bas, bueno, adoz balin badago gure baldintzekin, e, persona hori eta etorri na balin badu, ba, konbidatu haizanen da, hori da, azken finean ingurukoak, izenduna, ez duena, azken finean da, gure irizpidekin, bat datorren persona hori e, atopatzea, ez da? Uh -huh. e, hau da, e, eliteko berzolaritza deitzen zaion hori e, dagoen momentu honetan, ez? Ba, bueno, beste txoko bat, ere, aurkitza ez, beste bide batzu badirela, froatzea, horretaz gain. Bueno, a, hostegun ero gertoratu deren zaletoi dago kionez, dugu, ba, digu, ez bakarrik eirundi, izeta, O no, eskualde, mm, bueno, eskualdekoak eta eskualdetik kanpoko eh, lagunak ere kerturatu direla, ez da? Bai, bai, bai, bai. Ilabeteko lehen ostegunetan izaten da, orduan eta ordua da zazpiterriak aldera. No. Orduan denak biltzeko, ez dakit, ordua proposa baita, eta orduan ba, jendeak ez du haraz izaten hurbiltzeko ere beraz atsegina da eta inguruko ingurua ezakite eskualdea deitu edo ez bai, bai. erran dezagun bidasoak eta e, gure itsaso honek <laughs> bustitzen dituen lur guztia, e, ba. lur hoietako hien etorri dela ez bueno referencialtasun bat hartu du gabe, e, eta bueno ba ezakite survey gaitzeko dugun e, oni buruz Aipatu dugun noiz hazi, aziko dea, noiz haziko da. Piskat maiztasuna, e, baitare, iaz mm -hmm. izandako dako, zea berdina, ilabetean behinez bai, izango ori. da. Eta noiz arte, zabalduko duzu e? Ba, hori, hilabetean behinekoa izanen da, eta pentsatzen dugu ekainera arte. E, hau da, behatzi hilabetez, segidean uh -huh. egitea hilabeteko lehen ostagunetan. Lemiziko saio aurriak bihan da eta lau berzolari partartuko dute, manu goioganak, e, gai jartza bezala belzabala hori da, gero bersolariak manu goiogana, aritzka kasabal, oier aizpuruan, eta sumaimuruak partartuko dute. Beraz animatzea e, entzuten ari den hori, e, giro oso polita e, sortzen baita, eta kabigorrik ematen duen goxotasun hori dena bertso saiora ere trasladatzen duela edo eramaten duela, eta beraz hori, eskertzea irunabarreko partaide guztiak eta kabigorriko zein kide guztiak ere bai, hau posible egite harren ah. eta nire aldetik ez dut ha. gauza askoz gehiago Bausongi, egoitze, bueno, guzti horrekin galditzen gara esker mila benetan ba gurean izategatik Mila esker zuera